i svetog evanđelja poluki u vreme ono doneše roditelji mladenca Isusa u Jerusalim da ga stave pred gospoda kao što je napisano u zakonu gospodnjem da se svako dete muško koje najpre otvori matericu posveti Gospodu i da prinese žrtvu kao što je rečeno u zakonu gospodnjem dve grlice ili dva golubića. I glebe ušao je u Jerusalim čovek po imenu Simeon i taj čovek beše pravedan i pobožan Koji čekaše utek u Izraeljevu. I duh sveti bejaše na njemu. I njemu beše duh sveti otkrio da neće videti smrti. Dok ne vidi Hrista gospod njega. I duhom vođen dođe u hran. I kad unesoše roditelji dete Isusa da izvrše na njemu ono što je uobičajeno po zakonu. Он га узе у наручје своје и благослови Бога и рече. Сада отпућташ у миру слугу својега господе по речи својој, јер видеше очи моје спасење твоје, које си уготовио пред лицем свију народа. Светло остада просвећује незнабошце, I slavu naroda Twojega Izraa. A Josi imati N Jegova, čďaku se tome, što se govoraše o Njemu. i blaslovih si me oni reče Mari i матери njegovoj. Gle vaaj leży da mnoge obori i podigne u Izraeliu i da bude znak protiv koga će se govoriti. A i tebi samo i probošće mač dušu, da se otkriju pomisli mnogih srca. I beše Ana, proročica, kćipanu ilova od plemena Asirova, već podmahli godina, koja je sedam godina živela sa mužem od devojaštva svojega. I ona, Udovica od oko osamdeset i godine, ne odlažaše od hrama i služaše Bogu dani noć postom i molitvom. I ona u taj čas dođe i slavljaše gospoda i govoraše o njemu svima koji čekaju izbavljenje u Jerusalimu. I kad izvršiše sve po zakonu gospodnjemu, vratiše se u Galileju, grad svoj nazaret. A dete rastijaše i jačaše duhom, uneći se premudrosti i blagodat Božija bejaše na njemu. Iako se nismo mnogo potrudili da bismo danas došli do ovog hrama i ušli u njega i evo stojimo u njemu pokrenuti licem ka istom. Ipak treba da znamo, braći i sestri, da srcem vjerujemo Da, bez obzira na naša mala ulaganja, zaista mala, minimalna, ajde, recimo, minimalna sa velikom nadom, da se zaista takva. Minimalna ulaganja, minimalna zvrotva, minimalna vjera, minimalno poslušanje, minimalna molitva, svoje braće i sestre kod nas na minimum pritom govorimo sa nadom da jeste tako nada se svetu može dovesti u pitanje i posumnjati ali ajde praznik je, pa držimo se nade da ipak imamo taj minimum neophodni minimum Tako dakle, se minimumom truda i žrtve došli u hram Boži, da osjetimo, braće i sestre, da je ovo zaista hram Boži. Mnogo je to važno, braće i sestre. Nekako se nama, našem prevrnutom, naupačke srcu, ne da, da to doživi. Mi kad ulazimo u hramove, ni vrlo često nemamo pojma gdje smo ušli. Ne govorimo o onom bezglavom, bezumnom ulaženju koje vrlo često danas imamo kad rulje u liječu i izliječu iz hrama, kad Bezglavi, odnosno bezumni ljudi ulaze i izlaze iz hrama, nego govorimo onima koji se eto trude da dođu na vrijeme u zakazano vrijeme, zakazani dan sa određenom temom praznovanja. Mislimo na navod koji se trudi da živi pravoslav. Pa i mi, braći i sese, ako smo od tih, vrlo često uvezimo ova puhra, ne znajući čiji. Ko tu domaćin, ko tu očekuje, ko nas u njemu i iz njega posmatra Pri tome mislimo na posmatranje tajnih odaja srca. Dakle, najdubljeg dijela našeg bića je Božje oči gledaju srce. A u srcu je, braće i sestre, sve tamo se vidi i kako ti je oko, i kako ti je nos, i kakve su ti uši, i ruke, i noge, i želje, i misli. Sve se to vidi u srcu. Tako da gospod nema potrebe da gleda naše spoljašnje ponašanje. On gleda u izvor, braću i sestre, i misli pokreta želja i djele. Samo srce posmatra. Tako da, kad ulezimo u hram, treba da znamo da ulezimo u hram Bosne. Iako živimo u svijetu, braće i sestre, živimo u vremenu, živimo u državama, u gradovima, koje nazivamo raznim imenima i kojima pod opuštenju Božije vladeju određeni ljudi, strukture, nekad državne nekad kriminalne ali ako postoji hram u tom mjestu u tom gradu pravoslavni hram treba da znamo da u njemu vlada drugica mada isti on vlada nad svim s tim što Dopušta da ljudi koji ne žele da žive u njegovom carstvu organizuju život na svoj način, po svom modelu. Dopušta, iako ih na razne načine priziva da priđu i uđu u njegovo carstvo koje je neuporedilo bolje od njihovog carstva. Mislimo nam carstvo ovoga svijeta. Ali bez pritiska, bez prisile, nego kao dobar, blag, mnogo milostiv, dugotrpeljivi čovjekoljubiv Bog, zove ljude da dođu u hram, ali ne prisiljava. Ovo zvono koje su danas čuli mnogi žitelji budve, Из звонаку и отдана сзвоною широм вселеме тихо, браћо и сестро, и ненаметљиво, сквадно, милозвучно призивају народ да уђу у царство Божије. Видимо да се само мањи број њих одзвo. Већина хоће да живи у том свом свету u tom drugom carstvu. A to carstvo, braći i sestre, carstvo ovoga svijeta i u njemu vladaju drugi zakon. U njemu vlada bogest, u njemu vlada dama, bogo zaborava i djeluju i pokreću sile grihovno odnosno strasti, strastnim impulsi, razne strasti i razni poroci. A u carstvu nebeskom ima brat i sestre, drugo sunce, drugi vazduh, sve je drugačije. I evo ušaršio hram Boži, treba da znamo da smo ušli u drugi prostor. Iako odmah tu iza zidina manastira, hrama, nalaze se razni objekti sa antenama usmjerenim potpuno suprotnom pravcu antene koje hvataju potpuno druge frekvencije. Ovdje u hramu postoji snažna antena koja hvata Signal neba, koja hvata frekvenciju Božiju, koja hvata, drži i prenosi našim umno-srdačnim aparatima blagodat, Božiju, energiju Božiju. U frekvenciju koja nas čini živi, ži, istinski živi, živimo Bogu. Zato, dolazeći hram, braće i sese, treba, pogotovo kad dolazimo na svetu liturgiju, treba da znamo, dolazimo u ozbiljan prostor. U prostor koji samo još za neko vrijeme ima nešto zajedničko sa palim svijetom. Dakle, dijeli prostor, fizički prostor od recimo nekih sto 200-300 kvadrata površine koliko hram zauzima možda malo priprata, malo porta i to je ono što zauzima u prostor i prebiva u vreme ali odmak pored toga hrama može da je postavljeno pozorište i neka druga razvratna kuća. Ali to, braćo i sese, neće biti tako uvijek. To je samo za neko vrijeme. Tako da treba znati da su hramovi tu otvoreni su da bi nas primili da bi mogli da uđemo u carstvo koje nije od ovoga svijeta i da u njemu nađemo sebe. Nađemo istinski život, vječni i neprogazni. I upravo nam to govori, na to nas podsjeća I čini mogućim i ono što se danas desilo, današnji dan, današnji kaznik, radnje se dešava također u hramu, kao što smo i mi danas ovdje, tako je i Simeon Bogoprimac bio u hramu, kao što je gospod I u onaj dan bio u hramu kao mlado djete, tako i danas ovdje prisutan, braće i sestre, kao vječni Bog. Vječni Bog i vaskrstvi Bogo čovjek. Prisutan, braće i sestre, u ovom gradu kao onaj koji živi na nebesima, kao onaj koji sjedi Sa desne strane Boga i Otca. Evo, On ima svoju lokaciju u Budni. Čujemo da tu razni klumci, sportisti, političari, doktori, ubice, kriminalci, prevaranti, sektaši. Razni važni učitelji imaju svoje kuće, svoje vile, svoje plaže, svoje bazene, svoje dvor i mi to pošlijem. To je, kaže se tamo, privatan posil. Prvo često i naogužani ljudi ga čuvaju. I to se poštuje i treba poštovati. A hram Boži braći jeste Božija kuća u Budvi. Bog u Budvi, u Beogradu, Podgorici, Tokiju, Parizu, Gondonu, raku. To su ima svoje kuće. A to su hramovi Boži. I u tom hramu vlada nebeskatno sve. Jer je domaćim svojim prisustvom daje I čini, braći i sestre, da i mi možemo ulazići u hram da osjetimo dah njegov, da primimo blagodat njegov. To je mnogo važno, braći i sestre, jer tu mnogi griješu. Uđemo u hram s onim svojim zamakljenim pogledom od mnogo gledanjoga svijeta pa ne znamo da može biti drugačije. Uđemo na to vareni svjetskim brigama, svjetskim mislima, puni prašine ovoga svijeta, mislimo na želje, željice, očekivanja, simpatije, planove, sve to zemlja, prah i pepel. I onda, napunjeni time, onako umašćeni, prljavi, opterećeni, uđem u hram i to i dalje na nama stoji, dalje nas mučuje, opterećuje. I dalje se bavimo time. Znamo i sami kad smo u hramu kakve nas sve misli posjećuju. To je jedan od najvećih problema, ta borba sa mislima dok smo u hramu. Tu smo pred licem samoga Boga, a mi mislimo o ko zna kome, što je i bruka, i tuga, i sramota. I tako propuštamo strašnu mogućnost da primimo najveći dar, da primimo istinsku utjeru, da primimo samoga Boga, braće i srste. Jer hram je U hramu se srijeću Bog i čovjek. Zaista se srijeću. Hram je mjesto sretenja, brađe i sese. Ničeg drugog. A do toga dolazi na jedan izvanredan način. Evo sveti Simeon kao preteča gospodin, mada ga, nažalost, zbog svetog Jovana, mada nepravilno i neblagosloveno zaboravismo, ali prvi preteča, braća i sestve, Simeo, Jovan je i prolog, naravno, i preteča, naravno, ali kao krstitel ima posebnu ulu. A Simeon je također prorok i preteča, jer je gospoda, za razliku od Jovana koji je gospoda video pod u 30. godini, on ga je uzeo ruke kao 40. odnevnog mladenica, uhvatio dijete u ruke, majka Božja mu ga predala i osjetio Boga u svojim rukama, brađe se. Zamislite šta se desilo u njegovoj pravednoj duši kad je držao dijete četrdeset dana od rođenja a osjetio vječnost u rukama osjetio da u rukama ima vječnost nekoga ko nema početka braća i sestra kao Bog On nema početka, a kao čovjek ima tijelo i četrdeseti dan. I držajući ga u rukama, duhom svetim nadahnut izgovori one čudesne riječi, blagodarenje koje mi izgovaramo gotovo svakotnevno. Sada otpuštaš u miru svugu Tvoga Gospoda, po riječi tvoju. Vidite, braće i sese, obratite pažnju na to, jer već jutra i prek sutra nećemo je obraćati. Brzo idu novi informaciji, novi problemi, pa zaboravljaju. Mnogo je važno da nas ovaj praznik posječe. Da posječuje naš um i da krvari, da bi se tom ranom, bogoslovenom, duže pozabavio. I daj Bože da ta posjekotina bude dublja, da bi krvarenje bilo duže i pažnja posvećena veće. Drži dijete, i dijete, braći i sese, u pazite, sveti prorok Simeon bio je vrlo obrazovan čovjek, to treba da znate, jedan od sedamdesetorice, oni koji su prevodili svetopismo sa jevrajskog na jelinski, dakle, jedan od najobrazovanijih ljudi tog vremena, vrlo upoćen u proročke spise. Znamo i za intervenciju angela, kad je htio da mijenja Isaino, gdje kaže da će djeva začeti i roditi sviju. A njemu to bilo malo čudno, kako to djeva da začine. Djeva je djeva, nema tu nikakvog začinjanja. Pa htio da promijeni, pa da napiše, dje, e, žena će začeti i u tom trenutku brza intervencija angela Bože kaže, ne diraj, ostavi to, tako je Duh Sveti rekao, djeva će začeti, a začelo je od duha svetoga, nemoj da diraš, prevodi kako je napisano, a i sam ćeš se uvjeriti da će biti tako. I zaista poživio je po predanju oko 300 godina, nije ga smrt posjetila, mnogi njegovi vršnjaci, drugari, pa i oni iz sledeće generacije pomriješe, gledali je Kako ljudi se rađaju, kako stare, pa umilu. Pa onda opet generacija, staraci dalje živ, opet se rađaju stare i umilu, a on još uvijek živ. Čeka utjehu Izraeljevu, duh sveti mu objećao da neće vidjeti smrti, dok ne vidi Hrista gospodnje, dok ne vidi Sina Bože. I baš na današnji dan Duh Sveti ga dovodi u hram i vidi majku Božju kako nosi mladenca i držajći ga u rukama, on izgovara te riječi, sada odpuštaš u miru slugu tvoga Gospoda. Drži četrdesetodnevnog mladenca, a obraća mu se kao Gospod. Jer vidješ, oči moje, spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem svih naroda, svjetlost da obasija nezna Bošce i slavu narodu tvojeg Izrailja. I mi, braće i sestre, kao i simeo, imamo ništa manje u mogućnosti blagoslov da držimo vječnog Boga, Boga mladenca, Boga čovjeka, Isusa Hrista u rukama. Evo, zbog toga smo se danas i sabravi u ovaj sveti hram, u njegov dom, u njegov dvorac, njegovu kuću, njegovo bogastništvo. Iako ljudi neobavješteni, ljudi u tamju neznanju, pokušavaju da nametnu ljudske zakone, Ljudska izopačena pravila na hramove Božije, ne kome pripadaju. Pomišljajući da hram pripada čovjeku, da hram pripada svešteniku, da hram pripada ljudima, pa ne znaju ljudi nasrću na hramove, ne da nasrću na samoga gospoda, braći A Bog da hramove da se sretne sa čovjekom, a čovjek juriša na hramu. Bog da ohramuje, da utješi čovjeka, braće i sestre, da mu utješi srce, da ga obnovi, da ga podigne na čudesne i nezamislive visine, oboženje, a ljudi, Jurnuli na hramove, na crkve Hoće da otimaju, hoće da zatvaraju Hoće se bore protiv čovjeku ljubivog Boga Neće da se sretnu, neće da ga imaju u rukama Neće ga prime u ruke Neće ga prime u um, u usta, u srce. Neće da se sjedine sa životom, sa Bogom neće da nas vede carstvo božije i onda obraćuje sestre na jave se sin veri dje sin onda nađe u najđe nađe snieg very i the very peace koji sin Zimu strasti, zimu grijeha, koji odsijeca čovjeka prekida komunikaciju, kao što i danas vidimo da su veze pokidane. Nema saobraćaja, nema komunikacija, situacija poprijelično napete i teška, mada se kao takva ne predstavlja ali jeste takva. Poprilično napeta i teška. Ociječeni ljudi. To, braće i sestre, je grijeh i zimo grijeha. Jer snijeg ne ocijeca, braće i sestre, kao što grijeh ocijeca. I mi koji smo ovdje bez snijega vidimo da komunikacija ne ide baš najbolje. Mnogi nemaju vezu sa Bogom. Šta je danas bilo teško, doći u hram Boži. Nema snijega, nema veda, vedro je. i prija, ali nema ljudi, vrlo malo jedna šačica, isto tako promrzlih, Prom, promrzlih ruku, promrzloga uma, bolje i srce. Zima grijeha, braće i sestri, srasi je najopasnija zima. I kao što ljudi zavijani, ociječeni, čekaju pomoć, čekaju čovjeka, čekaju hranu, čekaju vodu, čekaju vatru, čekaju toplotu. Tako i svi ljudi, braće i sestri, srasi Zavijani zimom grijeha i strasti čekaju utjehu, ali nema utjehe od čovjeka. Čovjek pogođen grijehom, odsječeno vedom grijeha i nanosima strasti, njemu nema pomoći od čovjeka. Nama, braće i sestre, može samo Bog da pomogne. Niko drugi, samo Bog, ono, vično. I po ovoj površini, čistoj i biloj, gdje nema više tragova, ni točkova, ni čizme, možemo, braće i sestre, Dočekujemo da i da vidimo trag Boga živoga koji dolazi i ide nam srijedaj a dolazi nam upravo na ovaj način kroz svetu crkvu kroz svete tajne kroz svetu liturgiju dolazi nam da nas zagrije Božanskim ognijem, da nam da nebeskoga hkleba i nebeskoga vi odnosno svoje prečilo tivo i prečačnu kl, da nas nakrani zagglije o živi i sjedini sa sopo, danač utjevi da nas spasu. Zato i mi, i bolje dane i čekajući nekog da nas izbavi iz ove zime grijeha i bolesti treba da u današnjem danu današnjem prazniku vidimo spasitelj vidimo i osjetimo utješitelj vaskrsitelj i selitelj da vidimo samoga boga broćevićs Zato je to tako važan razlik. I mi zajedno sa Svetim Simeonom i sa svima Svetima koji su tu molitvu vrlo rado izgovarali, a to je jedna od najpoznatijih molitava naše Svete crkve, molitva Svetog Simeona. Nju izgovaramo braći i sestre svakog dana i danas ćemo izgovoriti pošto primimo sveto tijelu i svetu krlu. Znate kad čitamo molitve, blagodarstvene molitve, poslije svetog pričešća. Mada mnogi ljudi izađu iz hrama i ne saslušavši što nije u redu, se pričestio, sačekaj malo, čujte molitve, zablagodari uz pomoć svetih otaca, koji su ih I ostavili da bi ti pomogli da blagodariš, pa posvije čitanja tih molitava izgovaramo i ovu molitvu. Sada otpuštaš u miru slugu tvoga gospoda jer vidiš oči moje spasenje tvoje. Pričestili smo se i primili utjehu i gospod nas otpušta, ali ovog puta sa njim u nam. Imeli smo blagodak I vraćamo se svojim domovima Svojim obavezama Vraćamo se U život Ali sa Bogom Braći i sestre U tješeni Obogaćeni njegovim svetim I životvornim prisustvom I onda nije ništa tako strašno Ni teško Ni tužno Naprotiv Sve je dogačene Bog sa nama I, I onda čovjek živi molitveno, radujući se onome koga nosi u srcu, u umu i po čoje volje trudi se da živi. To je ono što nazivamo hrišćanskim načinom života. Sve ostalo, braće i sestre, nije to. Možda u pokušajima, ali nije dok ne dođe do toga. Neka bi dao, Gospod, na Svetoga Simeona, da je na današnji praznik i mi prepoznamo živoga Boga prisutno u ovom hramu, u njegovom, i daj Bože u našem domu, da vjerujemo da je došao ovdje da bi se sreo sa nama, da bi se sjedinili sa njim i da se od njega ne odvajamo nikakvim drugim ljubavima, pristrasnostima i pogrešnim nadama i utjehama, nego da on bude jedina naša nada, jedina naša utjeha, jedina naša ljubav. A ako tako bude, onda ćemo i mati, braći i sestri, i dobru komunikaciju jedni sa drugim, Ako je Hristos jedina naša nada, ako je Hristos jedina naša želja, ako je Hristos jedina naša utjeha, onda nema nikakvih problema, jo tako? Nema nikakvih problema, sve je u redu, odlično se razumijemo, odlično komuniciramo, sve je u redu, među ljudima je zaista dobra volja. Daj Bože da bude tako i danas, i s jutra, i u vjekove vjekova. Amin.